І переговорював з ними На жаль, і тут бачив, що між Сурдутом і Сіряком є щось, що назвати трудно Якийсь туман, крізь котрий брат брата не пізнає Головний складник тої мриковини – це недовірчивість Селяни прямо зрозуміти не могли, як молодий пан, бо так вони звали Хмелинського Хоче їм з власної волі і безкористовно щось доброго зробити але довші розмови на тему парцеляції і про всякі інші питання впевнили Хмельницького, що якраз ці бідніші селяни і є той елемент, з котрим можна щось путнього зробити. Вони були або неграмотні, або малограмотні, не читали ні газет, ні книжок, що лише їх діти вчилися у школі, читальні, де тільки скільки членів уміло читати, не успіли ще винести великої користі, а все ж таки вони цікавилися усім і радо слухали оповідання Хмельницького про те, як в інших краях живуть і господарюють селяни. Він розказував їм і знанням, і запалом, бо любив роботу коло землі, і ця стихійна любов єднала їх, як не можна краще. Це була посередниця між паном із палати, а між бідними халупниками і малоземельними рільниками. Він чув, що вона доведе їх до ціле, і доводила. Хелинський мав уже готовий план, як буде виглядати парцеляція тих двірських ланів, котрі він призначив для розділу між селянами. Спровадив геометра, котрий виготовив потрібні поміри і рисунки. Тепер прийшлося йому частіше їздити до міста, до табулі і нотаріату. Виїздив рано, а вертав пізнім вечором. Деколи й ночував у готелі, дні були короткі, особливо. Для графині і для панни Марії, бо вони досить пізно вставали. Не щулися, як Антоні просив до обіду. Обідали тепер дуже часто вдвійку. «Скучно, Марійко, правда?» – питалася графиня. «Мені, тіточко, ніколи не скучно». «Так тихо якось, когось бракує. Привикається до людей. Ми вже з такого роду, що до людей привикає. То не добре, тіточко, правда?» Краще таким людям, що до нікого і до нічого не прив'язуються. Чи краще – не знаю, але вигідніше – не тужить. Я таких людей не люблю. Вони неінтересні, скучні, як осіння днина. Мені більше подобаються ті, що багато пережили, передумали і перетерпіли. Приміром, як хто? Ось як наш доктор. Гадає, що він багато перетерпів. Мені так здається, тітко. Що оце вносиш? бо він не висловлюється про людей легко, або нічого не говорить, або скаже щось добре обдуманого. Хто сам багато пережив, той і других не легко важить, взагалі не легко важить життя. Звичайно, так буває. Хто багато знає, той і багато любить. Як Леонардо да Вінчі, як Данте і Гьоте і багато других великих людей, крім Гьоте всі вони були нещасливі. Чому це так? На то я не вмію тобі відповісти, але бачиш, вони мусили почувати себе одинокими. Окруження їх не розуміло, вони жили наперед на сто, а й на більше літ. Ось на Леонарда дивилися як на чарівника, гадали, що він вірить в кабалу, що він астролог, маг і таке друге, а він був геній, який знав те, про що сучасним і не снилося. Доля заздрісна, пані, одною рукою дає, другою бере. Маєш великий ум? а зате дай мені твій спокій, твоє тихе задовілля, якого я потребую для пересічних людей. Вони балакали, а сумерки лягали по паркетах і по диванах великих паньковецьких покоїв. А тоді панна Марія ставала біля вікон і дивилася на дорогу. Їде хто? Ні, тіточко, не видно нікого. Лиш по прибраму переїхали якісь залубні. Хмеленський нині знов спізнився. Може, заночує. «Певно, що краще, щоб заночував, ніж має пізно вертати. Від того нападу не люблю нічної їзди». «Бог ласкав», – казала панна Марія, і пильно-пильно гляділа на дорогу. «Хтось їде», – казала нараз. «Вже коло кузні скручує до нашої брами. Доктор». І за хвилину входив доктор. Від вітру червоне обличчя, на бровах мороз розтирає руки, але ж зима, давно ми такої не мали, а ви, панна Марійко, мабуть, такої зими ще не переживали». «Ні, пане докторе, я такої зими ще не переживала». «А мені, знаєте, подобається такий мороз. Свіжо, здорово, добре. Зле тільки, що не всім так добре, як нам». «Правду кажете, докторе, – говорила зітхаюча графиня. – Чимало людей мерзне і не доїдає».